Влияние на материята Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 14 юли 1933 година в София Размишление Тема за следния път Опаките действия на волята Материята в различните си състояния, твърда, течна, въздухообразна и светлинна, оказва известно влияние върху мисълта. И мисълта от своя страна оказва влияние върху човека. Едни мисли идват от земята, други от Слънцето. И планетите оказват влияние върху човека. Между четирите вида материя Твърда, течна, въздухообразна и светлинна има известно отношение, известна хармония. Ако се наруши хармонията в човека, както и във външния свят, стават нежелателни явления. В природата настава суша, а животът в обществата дохожда до своя краен материализъм. Казваме, че твърдата материя е взела над мощи. Когато преобладава влиянието на течната материя, хората се предават на удоволствие и на чувствен живот. Когато преобладава въздухообразната материя, мисълта в човека взема над мощи. Едва сега светлината започва да влияе върху човека, главно върху неговата мисъл. В бъдеще ще дойде влиянието на петото състояние на материята. Тогава ще дойде шестата раса на Земята. До това време главите ви трябва да озреят. Косите ви ще побелеят и почернеят 10 пъти, докато бъдете готови за шестата раса. Това показва през какви страдания ще минете. Днес всеки иска да живее охолно, да бъде свободен, да бъде господар на себе си. Никой да не му заповяда. Това желание е естествено, обаче ще знаете, че свободата не принадлежи само на един човек. Животът не принадлежи само на един човек. И мисълта също не принадлежи на едного. Животът, свободата и мисълта са достояние на всички хора, на всички живи същества. И тъй. Изучавайте мислите, да знаете, кои от тях проистичат от твърдата материя, кои от течната, въздухообразната и кои от светлинната. Мислите, които идат от твърдата материя, не са вредни, обаче те произвеждат Твърдяване на някои органи. Някои чувства пък внасят мекота На човешката глава има известни центрове, свързани с чувствата Например, отзад на главата има център, свързан с личните чувства на човек В горната част на главата има център, свързан с твърдостта на човек този център е в моралната област на главата. Трябва да знаете как да се отнасяте с човека, когато този център е силно развит. Ако е дете, то първо ще се откаже да ходи на училище. Защо не иска и то не знае, но проявява твърдост. Родителите трябва да знаят как да постъпват с него, за да го накарат да ходи на училище. То прилича на богат човек, който разчита на богатството си, за това не иска да работи. Той има слуги и на тях разчита. Какво ще прави, ако няма слуги? Богатият казва Богат съм и имам право да си поживея. И слугата, макали беден, казва същото. Това са неправилни отношения между бедни и богати, поради което се създава недоволство между хората. Богатият казва на бедния. Аз съм господар на твърдата и течната материя. Ти трябва да ми служиш. Запитаха ме един ден каква е разликата между учител и космически учител. Това е все едно да питате каква е разликата между Христа и Исус. Има известна разлика, но вие сами трябва да я намерите. Това е все едно да дойде един физиономис и да ви преподава своята наука. Физиономистът ще ви говори за линиите на лицето, а хиромантикът за линиите на ръцете, за квадратите и кръстовете по тях. Колкото и да ви говорят, вие трябва да изучавате тези неща в живота. Казва ви се, че някои мисли и чувства не са ваши. Дошли са отвън някъде. Но можете ли да ги различите от вашите? Обаче Великият Учител ги различава. Достатъчно е да ви види за път, за да познае веднага кои мисли и желания са ваши и кои чужди. Той има представа за всяка своя мисъл и за всяко свое желание. Обаче той остава човека свободен да се прояви както знае. Защо го остава свободен? За да се учи сам от себе си. Само така човек дохожда до вътрешно различаване на своите мисли. Така той ще познае кои мисли отговарят на неговите и кои не са в хармония с тях. Казваш Не искам да ми се говори да не се объркам. Не искаш да ти говорят, но ти говориш на другите. Не мислиш ли, че и ти можеш да ги объркаш? Има мисли, които изслушават човека. Пазете се от тях. И ръцете на някои хора изсъхват. Това не е добро. Крайното изсъхване на ръцете води до смъртът. Това показва отсъствие на жизнена енергия и на влага в организма. Една сестра казва, че е космическият учител и говоря. Гледам ръцете и сухи. Никакъв космически учител не и говори. Един брат казва, че живее в съгласие с великите, с новите идеи. И неговите ръце са сухи. И той се заблуждава. Той не подозира, че още на другия ден от астралния свят ще го обесят. Знаете ли как съществата от астралния свят могат да бесят човека? Един търговец, непознат на мене, ми пише писмо, в което иска да му дам 20 000 лева. Бил в затвор за някакъв дълг. Праща ми и личната си карта да видя, че е честен човек. Гледам лицето му, гледам чертите на лицето му и виждам, че той е крайен материалист. Живее само за пари и за материалното. Прочетох писмото му, но не му отговорих. След няколко дни получих друго писмо от болница. Пише, че бил болен и се сърди, че не съм му говорил на писмото му. Всъщност аз пак му помогнах. Вместо да в затвора, изпрати го в пълницата. Той се поддал на влиянието на астрални същества, объркал една каша, задлъжнял и сега иска да го спасявам. Аз не се бъркам в кашите на хората. Не познавам този човек, не познавам и работите му. Нищо не ме е питал, а иска от мен помощ. Често и вие спадате под влиянието на астрални същества. Дойдат при вас и започнат да ви увещават да си купите земя, волове, да забогатеете, докато един ден ви турят в затвора. После ще търсите някой да ви спасява. Като знаете това. Бъдете внимателни да не се свързвате с такива същества. Това е влиянието на твърдата материя върху човек. Когато твърдите мисли преобладават, лицето на човека почернява. Някога лицето придобива неестествена червенина. В някой случай лицето пък пожълтява. Това показва, че черния дроп не функционира правилно. Както не можете да се освободите от влиянието на твърдата, течната, въздухообразната и свекинната материя, така не можете да се освободите и от влиянието на астралните същества. Важно е да ги разбирате и да знаете как да се справяте с тях. Каквото и да правите, ще минете през бури и урагани, но разумният ще впрегне тази енергия в работа. Астралните същества ще поставят бентове на пътя, но и с тях трябва да се справите. Ще се научите да различавате божествените мисли от човешките. Божественото внасяме кота в човек. То влияе благотворно върху него. Едно си иска от човека – устойчивост. Така той може да постигне своите желания. Има закон, чрез който, каквото пожелаеш, става, но трябва да бъдеш готов да носиш последствията. Този е законът на опуленс. Ще приведа един пример. Това се случило в Америка. Един човек се нуждаел от 10 000 долара. Той държал тази мисъл постоянно в ума си. Всеки ден очаквал да дойдат от някъде тези пари. Определил ден и час, когато трябвало да получи парите. Дошъл определения ден и час, но парите не получил. Крайно ядосан и разгневен на невидимите същества, че не изпълнили желанието му, той си купил билети и заминал за едно малко градче до Чикаго. Явила се голяма буря, ураган. Както се движел из града, от една съборена къща паднала голяма града и изчупила кръгън. Той паднал без съзнание. Като се събудил, видял, че е болницата. На бъзглавницата до главата му имало един чек от 10 000 долар. Желанието му се изпълнило, но кръкът пострадал. Със своето жестоко сърдечие той използвал неправилно закона. Мнозина прилагат закона на ополенц във умствения си живот. Отива някой на събрание, Слуша какво се говори и прави известно предложение. Той иска на всяка цена да се приеме предложението. Добре е това, но само ако Той е божествено. Преди всичко на първо място е Бог, Създателят на цялата Вселена. След него идат възвишените същества, светиите, гениалните, добрите, талантливите хора. На последно място са обикновените хора. Някога може да се вземе под внимание и тяхното мнение. Как може да се даде първо място на човек с твърди мисли, с жестокост и сухота в себе си? Учен човек съм. Може да си учен, но твърдите мисли преобладават в тебе. Те внасят недоволство и неразположение. След това търсиш вината във външните хора. Външните хора са условия. Истинската причина се крие в твърдите мисли. Докато си недоволен, каквито услуги да ти правят хората, все ще намериш нещо криво в тях. Ти изпадаш в положението на он си българин, който постоянно биел жена си, се е намирал причина да я бие. Един ден, като нямало за какво да я бие, той каза. Тази вечер искам да ми сложиш яденето вън. Там ще се храни. Сложила яденето вън, но в него попаднали куришки от кокошките. Недоволен от нея, той попита. Защо си сложила ядването вън? Ти сам пожела. И за това той пак я набил. Хората страдат от неразбиране на живота и от взаимно неразбиране. Те говорят на един и същи език, но пак не се разбират. Всеки говори и за свободата. Стреми се към нея. Но заедно не могат да я постигнат. Всички съзнават, че без свобода животът няма смисъл. Всеки иска да бъде млад и здрав. Това желание е естествено. Младостта е вътрешно качество. Ще бъдеш млад само ако родителите ти са били млади. А те могат да бъдат млади, само ако желанията им са пълни с живот. Когато са те зачевали, те са мислили по какъв начин да те пометнат. Може ли тогава да бъдеш млад? Твоите мисли и желания ще бъдат твърди като тези на родителите ти. И каквато работа започнеш, ще я пометнеш. Няма да я свършиш до край. Края на края ще да казваш Такава е моята съдба Майка ти и баща ти са определили твоята съдба Днес от тебе се искат гигантски усилия, за да измениш своята съдба Ако приемеш божествените мисли като основа на своя живот Тогава ще се освободиш от лошите наследствени качества на своите родители Както и на своите дети. И прадеди. Пазете се от твърдите мисли, чувства и желания, които изкушават човек. По може да се познае, доколко сте свободни от влиянието на твърдата материя. Ако пипнеш ръката и усетиш една вътрешна мекота и пластичност, ти си свободен от това влияние. Твоята ръка е магнетична, пълна с живот и енергия. Такава ръка излъчва нещо хубаво от себе си. Казваш От работа ръката ми загробяла. Има случай, когато някой не работи и ръката му пак е твърда и гора. Това показва, че божественото не работи в него. Правилно е ръката отвътре и отгоре да бъде мека, а не мекошава. Такава ръка е магнетична. В нея магнетизмът замества течните вещества. Когато преобладава електричеството в организма, то замества въздухообразните вещества. Изобщо, когато електричеството и магнетизма в организма не текат правилно, човек поледува. Ако не можеш да се справиш с електрическите енергии в своя организъм, ти ставаш невръстени. А ако не можеш да се справиш с тези енергии, започваш да мислиш за самоубийство. Това значи фалиране в астралния свят. Ти се намираш в положението на търговец, който не може да се справи със своите дългове. Обаче и самоубийството не те освобождава от отговорност. Не можеш да закриеш своята фирма, докато не изплатиш дълговете си. Праведният може да замине за другия свят, когато пожелае. Той нищо не дължи. Обаче грешният може да замине за другия свят, след като изплати дълговете си. Да умреш като праведник. Това е благословение. Да умреш като грешник, това е нещастие. Праведникът е свободен, а грешникът е в затвор. И тъй. Докато не се справиш с твърдите, течните, въздухообразните и светлинните мисли, ти не можеш да бъдеш господар на себе си. Това значи да говориш истината на себе си. Как ще говориш истината на себе си? Преял си? Ще признаеш, че си преял. Не трябваше да ядеш толкова много. Друг път няма да ям много. Че яденето било хубаво, вкусно приготвено, не е важно. Ти не трябваше да преяждаш. Ще хапнеш няколко хапки и ще благодариш. Ако приятеш, ще приличаш на си, който бил поканен от кумасино на угощение. Кумът му казал, Хайде, хъпни си за комата, за мене, за девера, за децата. Той я ли пил за всички, докато заболял. Същия българин поил един ден магарето си и му казал, Хайде, пий за кума, за комата, за мене. Той отказал да пие. Българинът си казал. Похвалявам магарето си. Той задоволи жаждата си и за никого не иска повече да пие. А пък аз си ядох и пих, докато загубих човешкото си достойнство. Казвам. Ако искаш да направиш нещо за твоя кум. Платимо му десетте хиляди лева, които той дължи. С това ще покажеш, че го обичаш. Различавайте божествените мисли от човешките. Един ден, като заминете зонзи свят, ще вземете за себе си само божествените мисли. Човешките ще останат на земята. Божествените мисли носят в себе си е алхимия – онова богатство, към което човек се стреми. Те крият унази тайна – онова изкуство да извличат жизнените сокове от всички мисли и желания. Ценното ще остане като капитал на човека, а непотребното ще се изхвърли навън. Така ще се подобри човешкия живот. Ако остане с непотребното, човек ще се намери в положението на фалиралтар търговец, изоставен сам, без никакви приятели. Ако това положение е тежко на земята, колко по-тежко е за невидимия свят. Движи се на тук-натам, но нито едно същество не ти обръща внимание. Ще носиш надписа на твоята фирма, какъв си бил, с какво си се занимавал, но, който го прочете, веднага се отдалечава от тебе. Такова е положението на скитащите духове, които бродят в пространството с хиляди години сами, изоставени от всички. Един английски проповедник отишъл да проповедва в Африка. Един ден влязъл при него един старец, който му казал «Ще ти съобщи нещо, но да не се оплашиш. Ти ми изглеждаш благороден човек, на те пръщита. Аз съм английски епископ, живял преди повече от 200 000 години в Англия. Водих порочен живот. Един ден заминах зонзи свят и ето... 200 хиляди години откакто се скитам тук. Искам ти да ми проповядваш Христовото учение, да повярвам в Него и да се обърна към Бога. Само така ще се спася. Проповедникът се съгласил и започнал да му проповядва. Но каква била изненадата му? когато стаята му всеки ден се пълнила с такива скиталци духове. Епископът ги водила със себе си с желание и на тях да помогне. Най-после проповедникът по съветите на лекаря трябвало да се върне в Англия да възстанови своята нервна система. Тук той направил справка в книжката и... По данните, посочени от епископа разбрал, че преди 200 хиляди години действително е живял такъв епископ в Англия. И тъй. Лошия живот се дължи на страничните чужди мисли и желания. Освободете се от всички външни влияния. Без да искат, хората стават проводници на влияние от нишите сфери на духовния свят. Ти си възбуден. Защо? Болите нещо. Чуждо нещо е влязло в теб. Например, болите кръга. Ти си направиш компрес, но болката не минава. С компреси болестта не се лекува. Компресът е временно средство. Някои лекари препоръчат студени компреси лед на болното място. Аз препоръчам топли компреси. Те са безопасни. Студените компреси са за пълнокръвни хора, а не за слаби и нервни. Студеният компрес в първо време отнема телесната топлина, а после става стопляне. Чрез тях лекарите смятат, че се отнема възпалението. Всъщност, от студеното организмът губи повече енергия, отколкото печели. Топлото, стопло се лекува. Да се върнем към влиянието на материята. Твърдата материя, като както и течната, въздухообразната и светлинната, всички те си имат свой специфичен происход. Нишият елементарният живот произлиза от твърдата материя. Всяка материя има специфични елементи в себе си, които могат да се извлекат чрез специфични методи, а именно – чрез вода, въздух и електричество. Например, милосърдието е елемент, който обогатява твърдата материя. Не може да влияете на твърдата материя, ако нямате милосърдие. Който няма милосърдие е жесток. Сърцето му трябва да се смекчи да усети топлина в него. Там някъде е под лъжичката. Достатъчно е да помислиш само за милосърдието, за да усетиш тази топлина в себе си. Милосърдието е духовна сила, която действа в хармония с всички други духовни сили в човек. Чрез него човек постепенно се освобождава от връзките на своето минало. Мнозина се заплашват едни други, че ще ги убият – ако не се откажат от убежденията си. Така постъпват всички апаши. Апашът изважда револвера от чоба си и те заплашва. Той иска пари. Ако не му дадеш, ще те убие. Какво трябва да направиш ти в случая? Да проявиш милосърдие. Извади кисията си и му дай колкото иска. Следователно, той търси пари и ти трябва да му дадеш колкото иска. Не му оказва и никаква съпротива. Казваш. Ако всеки човек, който ме срещне, иска пари, къде ще му излезе краят? За онзи, който върви в божествения път, в разумния живот, това са Това са изключения. Един паш среща един окултист, човек, който познава законите на живота. А пашът му казва Сега ще те просна на земята. Окултистът му отговаря Скри оръжието си в чоба, защото и аз не съм от слабите. Знай, че нищо няма да извадя от чоба си. Обаче Апашът започва да се бори с него, но ръката му остава във въздух. Може и по друг начин да го обесилиш. Може да го вцепениш, да го проснеш на земята. Достатъчно е да го погледнеш с твоя силен поглед, за да се смрази и да остане на мястото си. Това е подобно на урочасването. Българинът казва – лоши очи има този човек. Това се дължи на отсъствието на магнетизъм. Значи в организма се е набрало излишно електричество. Някога електричеството е в такова голямо количество, че организмът мъчно се справя с него. То може да убие човека. Една 21 годишна мума, американка, направила следния опит. Поставила ръката си върху голямо дебело дърво, което едва могли да държат 10-12 души. Дървото започнало да се върти свободно, като колело на воденица. След това стегнали добре дървото в менгеме. И тя пак поставила ръката си върху него. И този път дървото се въртяло. Това се дължи на силите, които криела мамата в себе си. Те действали даже от разстояние. Какво ще станеш с човека, ако тази мома постави ръката си на него? Ще стане това, което става с престъпниците, през които прекарват силен електрически ток. И най-силният човек умира от този ток. Така убиват престъпниците в Америка. Помнете! Човека има сили, с които трябва да се работи разумно. Който злоупотребява с тях, Сам се наказва. В школата влизат много ученици, които се ползват с голяма свобода. Аз съм човек на абсолютната свобода и никого не ограничавам, но трябва да бъдете разумни, да се ползвате от свободата. Обаче носина злоупотребяват с тази свобода. Някой влиза в братството и след време го напуща. Казва, напуснах вече братството. Ти се лъжиш. Не можеш да напуснеш мястото, на което не си бил. Ако влезеш в един дом, дето те приемат добре и го окаляш, ти го напускаш като престъпник, но ще носиш последствията. Свободен си да влизаш и да излизаш, но ще носиш последствията за престъпленията си. Всеки е свободен да влезе в света, да работи и да придобива богатство, но за всичко ще му се държи сметка. Каквото и да правиш. Вън от божествения свят не можеш да излезеш. Там има закони, на които човек трябва да се подчинява. Свободен си да напуснеш божествения свят и да влезеш във външния свят. Там ще се ожениш, ще имаш деца, но един ден и женати и децата ти ще те напуснат. Какво си изпечеля? Има смисъл да се ожениш, но женати и децата ти да те обичат. Ако не те обичат и те напуснат, какво си придобил? Ще работиш на чуждите хора като вол. Казвате. Какво да правим ние, които не сме женени? Няма нито един от вас, който да не е женен. Всички сте женени. Щом обичаш някого, ти си женен. Когато двама се обичат, хората да почват да им влияят. Често те пречат на любовта им, развалят божественото. Двама, които се опичат, оставете ги свободни. Нека божественото свободно да се прояви. Не ториете никакъв закон, никакво правило. Оставете човека свободен и не се месете в божественото. То всякога носи благословение. Хората, които се обичат по Бога, могат да бъдат полезни на другите. А тези, които не се обичат, нищо не могат да бъдат полезни. Казваш, ти не ме обичаш. Заради обичам, трябва да ти дам нещо. Всеки, който има сила, в себе си разполага с голямо богатство. Къде е ценното сега във вас? Аз бих желал това, което ви разказвам сега, да го приемете като роман, да не сте заинтересовани. Но това е лошо. Вие сте заинтересовани. Като говоря за любовта между двама, в ума ми веднага изпъква, еди кой си, или пък търсите, кои са тия двама. Незаинтересованият иска сам да провери нещата чрез опит. Толстой проповядва, че трябва да се работи в света. Кога и как трябва да се работи. Той само тиде да работи, но не можа да научи близките си как да работят. Той не можа да убеди жена си да раздаде своето богатство. Тосто той остави нещо незавършено и той съзнаваше това. Късно разбра той, че не трябваше да се жени за тази графиня. Ако дойде пак на земята, остои, няма да се жени. Той искаше да приложи Христовия закон, но жена му го подиграваше и го караше да остави това крайно учение. Той мислеше, че ще разреши този въпрос с нея, но не можа да го разреши. Ако сте уженени за една идея, която не е готова да се жертва за вас, за какво ви е тази идея? Две млади сестри се разговарят и аз чувам разговора им от Едната казва Какво ще правим? Ние все сами ли ще ходим? Писанието казва Обичайте всички! Ти имаш право, като казваш да не бъдем сами. Ако не обичаш никого, ти си сам. Ако обичаш... Не си сам. Казваш, че обичаш, но не можеш да се разбереш напълно. В любовта не се търси мнението на другите. Не подпушвай сърцето, ума и волята си. Аз не съм за силните реакции. Някои казват, че трябва да се въздържат от любовта. Само онзи може да се въздържа, който разбира любовта във всичките й прояви, от нишите до вишите. Едно от качествата на любовта е жертвата и всепрощаването. Който люби, всякога прощава. Някой те обиди и ти казваш: Няма нищо, прощавам ти. Това е прощаване само на думи. Отиваш си в къщи и там изливаш всичкия си гняв върху жена си и децата си. Значи не си простил. Да простиш по Божествено му, подразбира, да останеш тих и спокоен. Ако искаш да покажеш силата си, покани този, който те е обидел у дома си и го нагости добре. Този е правилният метод за прощаване. В него няма обратни действия. Освен това, ще бъдеш готов да направиш някакъв подарък на домашните си. Кажеш ли, че прощаваш, а вътрешно се бунтуваш и желаеш злото, ти не си простил. Ако искаш да накажеш някого, накажи го с добро. Защо? Доброто преобразява човека. Силен е онзи, си, който прилага доброто в живота си. Да бъдеш силен само външно по положение, това не е сила. Началникът нагрубява подведомствените си, а те е своите домашни. Те не са научили урока си. Има смисъл да те убити някой само ако можеш да извлечеш по лука от обидата. Не можеш ли да постигнеш това, ти всякога ще бъдеш обиждан, изиграван и лъган. Така ще постъпват с тебе и видимите и невидимите същества. Какво разбрахте от това, което ви говорих? Аз можах само да размътя извора ви, но не е да го изчистя. Ами и сами не можете ли да го изчистите? Пък ако не можете, аз ще го изчистя. За сега, дайте път на Божествената мисъл, тя да работи във вас. Само Божественото е в сила да регулира нещата. Тайна молитва. Беседа от учителя държа на предобщия окултен клас на 14 юни 1933 г. в София.